اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم همہ اتسالون عن النبع العظیم هلذی هم فیه مختلفون تا سورہ نبع مکی صورت تھی ترتیب قرآنی کی داد ریکم اتیائم دی دا وکم اتیائم اٹت تر او بنوزول کی دا اتیائم نمبر سورت دی اسی پس دا سورت مہارج ننازل شوئے دی دا او دا دی سورت قیامت دی او دوم دا وحدت بیانې په نه پیده شرک کې تا سروپانني راپتونې د ايدي جمعہ شروط کې شهادتونه ذکرو قراتلو د قیامت نودلته سجر ورکې نه منونکو ته دیمه مخکې د قیامت یو نومه ذکر کړو یومل فصل نو فصل مالا جدائی دا نو جدائی علی رازی چه اشتراکی نو با دی کې کی لس نعمتون بیانی چه هغه مشترک دی با ما د امیر فقیر ساڑے او خضا ټول دا اغینا فیده اغلی نو چې قیامت رای چی نو دا اشتراک و ختم چی نو دا وضاحت دیتی یوم الفصل او لژنامت چپارې کې شراکت د ټولو لري نو دا د دې شرط په امتیازاتو کې ده د ریمر وبدارې جو مخکې مختصر د لایل عقليهو مودل ته کی تفصیلي د لایل عقليه بیانې چا له لوي له نعمتونہ دا دلیل لے اور آت لو دا قیامت مانی خلاصت آتا چی دے زجر دے بے انکار رہی مانے سا دا قیامت نا پہ انکار کولو اوگے اللہ سے نعمات بیانی نو تاقوی پہ اخروی او بشارت اخر کی بیانیں سرادنہ په شفاعت قاهرینا بسم الله الرحمن الرحیم ا ہم يتصاحنون د سس دو دوت په سوچونه کې دیو بلنا ان نبی العظیم هدا خبر ل وینا دا هم اصل کې ان مارے نو نه بمیم بدل کړدنو عام مشو مم مم کې مطغم ده نو عام يتسالون د سباره کې دود یو بل نه ته پوسونه کوي هان نه باې لازمي داغه خبر لوي بارہ کې الزیوم فی مختلفون هغه چې دود هغه بارہ کې اختلاف ګون کوي خلبرازی څنګه بrazi کلا داسې نه نه دا او زجر دی دی ته هرپره ده وي دو ز دا کله نه د لکه څنګه چې دو خیال کوي د دو خیال سر د ان کار د قیمت نه لریواې ګل د قیمت سامونونه زرده چې پو به چې دومه کلله سامون نو بیا نه ده زرده چې پو به خلمنا جالی لور دا محادا. نوائنه د گرزولی منگا مزکا محادا فرش. و الجبال او, او تادن او تا دن میخونا. و خلقنا کم ازواجا. پیدا کړی منگتا سولا جوڑای جوڑای. و جالنا نو مکم صوبا تا. او گرزول دی منگا خوبستازو صوبا تنداران دا, دا پارا. و جالنا لیل لباس او گرزول دی منگا شپستاو دا پارا. لباساً پرده او جامعه. و جعلناً نهاراً معاشاً او گرزول ده منگه رستاوز ده پارا. معاشاً وقت گزران د تیرولو و بنینا فوقکم صبان شدادا. او جور کرده منگه ده پاسا ده دا داسونا. و اسبانونا شداداً مضبوطا. و جعلنا سراجاً و حاجا. او جوڑ کر دا منگا پا کې نور پڑا قیدن کے سراج دا نور دیں وہا جا جزلیدن کے دیں منل من المحصرات ما انسجا جا هاو نازلو منگا من المحصرات دیں دا نا چھوڑا ان کو وریزونا ما انسجا جاوبا بیدن کے چینو په چینو وره وانی د تاسو اسکای له نوخ رجبه یي حبا وانا باضا چاوباسو منګ پدې سره دانه ونا با تنو غاګانی بوټي وا جنات نلفا فاو باهونتا ګورګوره داله سنامات بهان کړل چته تامیر فقیر ځوان بډار څوک وردم محتاج د مسلمان کافر او دا اشتراک به ختم چې قیمت کېږ ان نهو مفس لکه نقاته یقی روز د پ سلی د دو د پاره کقا دا دا د وخت مقرل یو پهخ س پهور چې پووب کی چې پش لئ کې فداتوننا فوا جا تو راضی به تاسوو ډلی لی نو د برسی را بکریشی اسمان فکانت ابو آبا نوشی بدا دروازی دروازی ابو آب جوړی شي کی جوڑی شکن زہین راکو زیدو دا ملائکو دا پارا قوسوی رتل جبالو اوابلو زولیشی دا غرون حفکانت سرابا نوشی بدا خرقیدون که گل شگو گل یعنی دا سی بخکاری که دا دا برنیو لوګه یې او حالان شي به نه یې نه جهنمه قنات مې رسوارا یقینا جهنم انتظار لتوغینه د توغینو د پارا ما باندې ټیکانه دا سرکه شې کوونکو د پارا دازید ټیکانه دې دوبورته راځي لا بیسین فیها وقب تیرون کی پده که اخقاباً دیر زمانه دا اخقاب سم اقدار نده مالو اخقاباً مانا دا دوہوراً متتابعا لگاتار زمانه با تیره لا زقون پیا بردن ولا شرابا نبس کی پده دو بردن یخنی ولا شرابا او نسکلو دپا رو با الا حمیمن مگر کرمیو بو بیو آغا ساقا وینی سوی بھائی نو جزاو ام فاقا دا پورا بدل دو طور کولے کی, کی مطابق دا ملد دو انہم کانو لارجون حساب آئے قنندو امید نلر دا حساب کولو عقیدہ اینا ساتا لگن نو اکذبو بیانت انا کزابا او در او جن کولی زمنگایا تو نو لر پا در او جنتی نو اکولا شاینا سوئناو کتابا او هار یوشے لکل دے منگ دے لرا کتابا پا لکلو سرام او سوئناو را گر کر دے منگا حساب کر دے منگ کتابا پا لکلو سرام نو فزوقو پسو سکے تاسو عذاب لرا فلن نزیدکم اللہ نو نزیاتو منگ ستاو تپا رہ اللہ عذابا مگر نون عذاب سومره واخده کافر فرده من لعبیگی نو تو باخد انکای و دغه د پارا صاحب ډیری کیه او چې جانم د لار جی نو زابون وبم نخلاسی هر دوه عذاب د اول عذاب نه بسخه نو ذکر اعلان نزيدکم من العذابن غوس بشارت نه ان للمتقین مفازا یقیناً دا پریزگارو دا پارا به زید کامیابای حدائق باغون دی وانا با انگور دی او با اطرابا اوزوانی پیغلی جنہ کئی بھئی اطرابا نمزولی کواعی بھیلے کی گی جو بدن کسی ہی سب بار رہو تی دا سینو تو بھئی نو نوی پیغلی جنہ کئی بھئی وکاس اندہا قاب قاعد کا سيبن دا گه شربونه پلاز ماونه پيا لغوان نبهوري پدې کې بې فېده خبرنه والا کې صاحبون هزر درو خبرين جزام مې رب کاتو ان حسابام دا بدل دستا ته درپ ترپ نه اتو ان حسابا بخښش دې پورا رب سماوات او لور چې رب د اسمانونو دمز کوې وما بينه وموضع غسله من د دې دوه ورو کې الرحمن مهربان بادشاہ دې لا يملكون منه خطابا طاقت نه لري ما غدا الله تعالی کې د خبرو کولو سو کو اقدار نهي دا الله پما خبرو کولو نو يوم يقوم الروح و الملائکه صفا شعبد رگی جبريل ول ملائکه نور ملائک سوفن فسقونو سپونو باندې دا کول اکثر مفسرین ذکر کړدي چې د نور مراد جبريل السلام نه هغه چې نور خلقو دیته بنی ادم وین چې انسانان بود خدا او دا کول زیات کړدي نو لا خبر لمونه خبرې بنی چې کول الله نه ځ نه له رارحمانو مګړغڅوک چې جازهه کړي دته الله پاکو قاله سواب او دویل لکه خبره ځالیکوممو د غرو د قیمت چې د داه قراره نو پهمنشا ت غض لارب بهماوه د چا چې خوښ نوودنی چې خپللب د مع ب ټیکانه نظر نه کو معذابان قریبه یه را که منگ تاوستد آغازاب نزده نام نزده ارتزه که وی چه کلو ما هوا آت و قریب کمشه چه روانی نو آغا نزده ای که پختانه وی وید لنگی غوا چه کورت مخشی نو بدد آوست کورت و رسید لک نو قیامت پا مخ را روان دی قریب ارتزه که وی یاو ما ینظر المر و ما قدمت یدا هم آغر چو او ځان هغه څه چې مخ کې کړی د لا شنو نو دا کافر یا له ته نه کوم ته تورابم حرمند چې زه خاورې شوم دې چې کله دا نور شو نو وګوري د دنیا د رندگان چا غل لا خاورې کی حساب کتاب ور سره نه هیده بو یرمان دې چې زه مخاورې شوم نو او اوس افسوس کوي چې د خنځیر نوم لاندې زګاغه سره حساب نه ولغ خلاص کړ یا لیدنی كنتو تو راو ارمن دې تزوم خوره شوم تاسو رات قدیم ته آزاد دي لز نهعامات جا عام دی پاغه کې امیر غریب ټول شریک دي ذائم بشارت مخصوصه د متقانو د پاړه او پاغه کې لوپس د کواه درم ارمان کول د کافرو یا له تني کونته تو راو بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا وصابحات صباحا سوره النازعات دا مکی سورته کو نوزول او په ترتیب دواړو کې داوته سورته دا نبا نه پس نازل شوه په نزول کې یوکمه تېم ده دا په ترتیب کې یوکمه تېم 79 کا په نزول کې یوته تېم 81 داوته د دا سورث دا اثبات د قیامت کې اشاره د تخوي په دنیاوی نه او د پرون حالات د فرعون بهانيږي د تخويف دنيوي مثال او نمونه ربا دانه جماعت کې زجر او منکرينو ته دوتل د تخويف دی زمنداره جماعت کې اثبات د قیامت صرف دلائل عقلي او مختصر نودل د دلائل او سره سره شواهدوم پېښ کړي درم دانه چې ماکې تخواوی او ب شارت تفسیلی کچ نودل ته هغې مستقین بیاې دو ډلی بیاې سالوررم رابد دا دی چې ماکې زجر اوتهپوس کوون کوته نودل ته بیا زجر دی تس کوون کو ته په آخریر کې یا سالونه کا سا خلاصو داره چې پدې کې اول پنځه شواهد دي په شواهده قیامت نو بیا زجر منکرین او دا تخويب او لاس د لایله عقلي بیانې وان زه هغه نازعات ناشطات سابقات دا صفات د ملایکو دي آزاد ملائک و ډبټی ان دي نپاره سره تعبیری وکړ دي نازعات روحون اغستون کې ملائک دي نو دا کافر نشي روح اخلین به ساخته یې سره اخلي نو دا غرقان دي او ناشتوت چې د مؤمن روح اخلي نو دا نشته ان دي نو وانه نازعات قسم د پاه مال کو چې روحونه قبزه کوون کې دی د کافرو غار قن په سخته سره نو نه چې قسم دی پاغه مل کو چې قبزه کوون کې د د مومنانو نشتن پااس په پا خوشحاله سره حث کې را دي چې د مومن رو دپه جنت نه او کپڑا ملای را وړی نو چې د روح را ډر پاسانې نو دا بههې کپړی ک بند کې او ملیک په سیالی د یو به ناخلی چې بره لاچ نو دروااضې کولاوي داسمانو نو دا لي انته بي او د کافر رو دا کپړی نو هغه د یو به ت غورځ د غورځې چې آسمان ته لاړ چې نه کولاوي روغ د بره او غورځې د لاندې زمکو لاندې سیجنین د هغې ته لاړ نو دا تعبییر د هغې دی والنا د هااتې غ کاناشه تو ې ناشت خدایت سا چې د زنکدن په وختې او سړی کیږي نو دا د هغه د بالې علامت نه ګرو هغه ستل چې روغ د بدن نزیو هغه مڼه غپو نه نه هغه پاسانه پا وځ تکلیف راتل دې کې جدا حکمتونه نه 아이شر زیلناوی چې زمما کې دا داوا چې چا د تکلیف ورسي نو تا ګوننګار دې خدای نبی رسول سلام تکلیف چې مولې د مال خپل قول نه روجو خزری منیم د تکلیف راځي دا صرف د غالب احوال او اعتبار سره د مؤمنانو ولایکو جمعه تو نواز نو وسامت سبغا قسم نه پاګل امبو او انکو ملایکو باندې پاګل امبو او هلو سرا آسماني پيزه کې پته روان دي دوک خپل ډبټه ته روان نو فسابقات سابقا پس هغه ملائکه چې مخ کې کېدون کړي په حکم د الله تعالی الله کوم ډېپټي ورکړ دا خپل فرایز انجام تاغیر رسول کوشش کوي روان دي خپل مدبرات امره پس غوا دي هغه تنظیم سنبالو انکي ملائکه امران بازي کارونه انشاء الله ور تاواله دا کوي باران ویسه رزق ویسه ته پلانې رو او زکه راوړی دې ته فل مدبرات دا پینځه قسمونه شو نازعات زه دې جواب قسم پټ دے دا پینځه قسمه پدې دي چلا تو واسون نہ ولا خامخط آسو با پورتا کرلے شئی، او داو سارو با حسابو کرلے شئی، نو فیضا جانت اتوام مدل کبرا، پس کل چرا شید آنگام اللویا، قیامت نوم دی نیو مایا تذکرون انسانو ماسا، پزا غورت یاد بکی هار انسان ماسا سی چکڑیوی، احملونا بورتا کارشی گیا، وابور ازل جهنم او کارب کله شي جانم لميارا داغ چاده پاره چا, چا قيده سات الله دیں قام مامن توغا پسا چاچه سر کې شکر دا واسر الحيات الدنيا اينل <تصفح> واسر الحيات الدنيا غره کړي دي جون د دنیا نو فينل جهنم هي الماوا پاس بهشا جانم د دې ټیکانا دا زید راتلو یته قوام منخافه مقام ربه و نهن نفسان الهوام ارسوک چې دې یریګې د مقامه هو درې دوه خپل رب نام الله ته پېښه نه په ير دې ونهن نفسان الهوام کما نکړې د خپل نفتو خواہشات و نفسانیونه نام نوفا ان الجنت یلمعوا پس بشکا جانم دد ټیکانا نو یسالونک النساء یان مرساه تاوس دجر نه خلق تپوس کی قیامت به کل راځی او کل راځی تپوس پوس کی دوتانا په بار د قیامت گیان مرسا ه چې کله به قائم قائم دل دائم نو پسکیتا من زکراہا دیاد دا قیامت نام تا تا دا قیامت سا علم معلوم دی زکا چیلا رب بکا منتحام خاص تا رب تا منتحاد علم دائینا ان نمان تا منظر یقینا تیر ان کے دا غچائے مینک شاہا سوک چیری کی دا اللہ تعالینا تا منظر تیر ان کے دا غچائے مینک شاہا چې څوک په یره کې د د قیمت نام <سلام> قیمت پر را الله د مخه مخ ل ديکان نه هم یو م را نهیا دو به ګوري د قیمت ل رالهیل بهو چې وخت نه دی تیررکې دو الله شيتن مگر یو مازیګر او زو یا ساخت د مازیګر هااشویللی کېږي کور ماځی ګرتا او زه هلې کېږي چې ورو ده د رانا ماځ مازی... د ماځی ګر رڼا تا نو دا دا ډیر کم شو ځکه ماځی ګر یو ګنټه دا نو زه هابه په کې د سینما ګنټې 50 خل मिनिटې را کوی اکی دوبه قیامت کې وې چې موږ واخنه دې تیر کړه دنیا کې الا عشيه مګری یو ماځیګر او زه ها ها او یاغه څاغ د ماځیګر لکم ټیم وې د دنیا وخت د ماځیګر دی ته به وختي وختي کری ما خام بشینم نو بس دا برګ په اخر راشي بیا ورسره سپور ستر وګخاره سورای نازات دریم ته ازات یودا شواهد مخصوصه 15 دریم د قیامت نومي بیان کړل د اتمتل کوبرا دریم د دا دوو دالو ذکر یو کو یود د بشارت مستحق یو د تخویف مستحق سلورم هلاکت د فرعون و دنیا و پاخر کے ربکم العلائی وینیو نو سزائی ولا نکال الاخرت والاولا و آخر و دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین